Janot ez daiko eta Lamure, Lamure ez daiko hauten etzen ongi. Meksikotik turi duztik etzen ongi edizien eta huai berriz bon, asia da, menuz zoinon ez, ez da ongi. Palomez maloski kolbatua da. Belauniana frango fierki kolbatua da. Eta gero tzaldu behar, tzaldu behar egin gaitu gelditzen zela pilotan haitzetik. Eta eskuban bat ditu problemak, behar dugu Ezo ezberotzen es, erraten emantzala egiria horrematu bat zuen gelitzen zahiziko, eta ez da pilotan ahitzena, soberra sofritzen du. Tabo. Errandu gaitu, ba, ongi da, gelitzen zela, ba, maruzki, da. Ba, jazku guztiago godi da, horren emanen du, ospitalo sartuko dira. Harrikin, duzpe gantza, e, zenbitu beharen edo batzuek, kilikatuko dira.